Bumbó akádban. Minden szentek előestéje volt, és bumbóéknál nagy titkot rejtegettek. Megérkezett az oroszlán bácsi látogatóba egy hétre, és azóta a lépcső tetején az ajtó mindig zárva volt. Az oroszlán bácsi beszélt valamit, almáknak a kikaparásáról. Azután lefeküdt az ágyba, mert hát ő egész nap aludni szokott, és éjszaka szokott ébren lenni. Bumbó ártatlan arcot vágott, de azért azt gondolta, hogy sokkal jobb volna odalent lenni a csukott ajtó mögött. Magával hitt a hát kisöccsét, Mumbót. Neki támasztották a létrát a padlásnak, és bemáztak az ablakon át a padlásra. De amikor odabent voltak a padláson, nem találtak semmi titokzatos dolgot, csak egy régi kádat tele vízzel, és nem találtak egyetlen darab almát sem. Megállj csak, szólt Bumbó. Az oroszlán bácsi azt mondta, hogy ki kell kaparni az almákat. Ez bizonyára azt jelenti, hogy az almák a kádban vannak, a kád legfenekén. Bumbo, meg Mumbó Ugyanis sohasem kapartak ki még életükben sehonnan sem almákat, és így szentül meg róla, hogy csak a kádban lehetnek az almák. Levetkőztek hát, és Bumbó mélyen beledugta a fejét a kádba. Neki ütötte a fejét a kád fenekének, és ebbe úgy belekáprázott a szeme, hogy csillagokat látott, és azt hitte, hogy ezek a csillagok az almák de sehogy sem tudta kikaparni az almákat. És mikor felállt, csak nem ordított, úgy fájta a feje. De azért azt mondta Mumbónak, hogy csúpa gyönyörű szép almát látott a kádban. Mumbó hallotta a szörnyű koppanást, mikor Mumbó odaütötte a fejét a kádfenekéhez. Ennél fogva azt gondolta, hogy jobb lesz, ha beleülnek a kádba. Belelépett hát a kádba, és leült, és elkezdett tapogatózni a vízben az almák után. De egyetlen almát sem talált. Ekkorára belelépett bombó is a kádba, és nagy esőt vert fel a szivatcsalt. Mikor mummó látta, hogy bumbó mit csinál, ő is azt akarta csinálni, megpróbálta hát elkapni a szivacsot Bumbótól, és erre összeverekedtek egymással olyannyira, hogy végül az egész kádat felfordították, és a víz végigfolyt a padlón, és kifolyt az ajtó alatt. Az orosz bácsi felébredt a lármára, és háló ingében felszaladt az ajtóhoz, hogy lássa, mi történt. És mikor ott állt figyelve az ajtó előtt, tocsogva végigömlött az egész víz a lépcsőn, és eláztatta az oroszlán tetőtől talpig. Erre az oroszlán bácsi akkor átordított, hogy a titkos ajtót felrepesztette, és csak nem lefújta a ház tetejét. Bumbo és Mumbo remegni kezdett, és nagyon szerette volna tudni, mi történt. Az oroszlánbácsi bácsi pedig ezen közben visszarohant a szobájába, és felöltözött. Végül, felöltözve, nagy ugrásokkal, felrohant megint a lépcsőn a padlás ajtaja elé, és torka szakadtából ordított, és azt ordította, hogy le fogja harapni valakinek a fejét, hogy példát mutasson. Bumbó erre megint ártatlan arcot vágott, és kiugrott a padlás ajtón keresztül az oroszlán bácsi elé, trombitálva az ormányával. Az oroszlán bácsi, mikor meglátta Bumbót, úgy megijedt tőle, hogy hanyat homlok lerohant a lépcsőn. Rohanás közben elesett, és legurult a lépcső tövéig, azután felugrott, és rohant, rohant, amíg el nem fogyott a lélegzete. Az almák pedig csak ugyan ott voltak a padláson. Csak hogy nem a kádban voltak, hanem az oroszlán bácsi úti a fenekén. De az oroszlánbácsi lámbácsi olyan messzire elrohant, hogy csak napok múlva került vissza megint Bumbójéknak a házába. És az almák ekkorára már egytől egyig megrothattak és elromlottak.